fipa ordez, fipa izeneko festivalera eraberritu bat eskeniko dahur tontatek aurrera miarritzen FIPA-kutzitako jo goita meikautetako esperientzia zaberasturik, ekoizten diren munduko dokumental onenak biltzen dituen festivala bilakatu da fipa Aurten, Alemania izanen delarik errialde gonbidatua, lehen edizio hau dokumentalaren anistasunaren erakusleio ere izanen da Kristin festivaleko zuzendariaren erranetan de découvrir le monde Dokumentaletan mundua deskubritzeko parada izanen da. urruneko eta urbileko realitateak azaleratzen dituenak kultura, politika, ingurugiroa, tematika ezberdinak lantzen dira. Formatu, genero eta molde ezberdinetan egindako lanak erakutsiak izanen dira. Ya zituen atal berdintxoak ere izanen dira, FIPAdok izeneko Festival berri honetan eta leian izanen diren nazioarteko eta Frantziar estatuko dokumentalen saiak izateaz gain, dokumental musikaren atala ere izanen dugu inpaktu, izeneko atal berria, Teknologia berriei eta etorkizunera begiraden esmarfi padok ere izanen dugu, ala gaztez orkuntzaren atala ere besteak beste hori guzia, mintzaldi eztabaida tabai da edo elgarretaratzez berdinez usaturiko egitara batea.